پرانا مخترم عوردن کو دا مولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن 100 نمبر کے سٹھ چپٹو پائے محلہ فرقزائی مسجد کی پا اٹار ست پونی ست دوزار نو کے شعر دید دی ملاوی دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان بلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی فروپ رائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو امیت تک الا سوخ چویری د الله نه یا جاله مخرج او به غرد یاله رب لذت ده پار مخرجن طریقته نه جات اله کوم مخرجن سمانه ماخرجن لار دوت د هاریو مصیبت او دغمن او یو مانا کړه چې څوک د الله نه ویری کولا کی امیت تک الا یا څوک جوارید د الله نه یا جاله مخرج الله به مکرر کده لپاره ارض و تو د غم نه د هری پریشانې د مصیبت نه و يرځو خو من هيص لاهت اسب کمنه سونو ير د مليانو بد وي اهاله دی چې داسې معنی کې جا صفه کنزل الله وي څوک چې د الله نه یریده الله به مخرج کولا و کی مخرج پی جنای دلوی بولو ځای د ځان دلوی لوی راضی کرنا نو پال پا القاباتو مڑی گی چھ دا دے و آقا دے و ویرزکھو من حیث و لا احتصاب رزق بور کی اللہ دلا دا کم طرف نچے دا دا, دا, دا, دا دا گمانم نئی ومن یتوکل علاللہ چاچ بروسوکڑا پا اللہ فہو حصدو دا اللہ کافی دے دل را ان اللہ بالغو امری اللہ پورکا ان کے دا کار قد جعل اللہ لکل شین قدرا اللہ مقرر کری دا, دا دار سی زندازا واللہ ای ایسن من المحیظو او غ زانانه چې نه امیدید د حیز د رالوونه من ن سا کوم د بي بیانوستاسوونه نیرطبب تمم ک ستاسو شکوي فد همناو عددت ددی ساست اشورې درې می اشتی دی والله او غزنانانه لم ییز نه چې هیزیې راغلی من دا د وړه ده لا اتروسههیز نه د راغلی نو ددی عدت بهصورورې درې می اشتې په اولاو لحماې او خاانددانې د حمل عجلنا نیټه ددي یظواانه حملله نه سې ګول د عمل ددیدي چې حملی پداشننو بس عدده تی ختم دی اومنیت تقلله سوک چې اوې ددال لا نه جلال له من امرېی سره او بګردي الله دده دپاره د کار د نه آسان ځالې امر الله دا د فیصله د الله ان د له ل کوم چرالی غلی د تاسو ده فمنیت تقلله سووک چېریې دله یو کفرهو لاری باکی اللہ ددنا تکلیفون ددو ویوظم له اجرا لوی باکی اللہ ددو دپارا اجر ددو اسکنو ہننا و سوائد خضل را من حیسو سکانتم کم دیکی چوسی گئی تاسو مین وجدیکم مناسب دا تاکت خبل ولا تزار روحننا زرن مور کویدی لرا لتزیکو علیهننا چه تنگ سیاراو علی پدئی و ان کن اولات حملین کبی دی حواندان دا حمل فانفکو علیهننا نو خرجو باندې مطلب سے دے طلاق دے دی ور کળે او دے حمل والی دی د اوس دی لخرته ور کوا حتا تردی پوری یا ظن حمل لهنا چې اوزی کې خپل حمل فین ارضان لکم تدی پای ور ک ایستاس د پارا فاعاتهن اوجورهن ور ک ودی لرمز دری دای یعنی چې طلاق دی ور کળે دی ادت ک دنه دا ماشم بی دت خو ختم شو اوس دپو مسله ده نو کپی ورکي نه ته مزدوری ورک واته بینکم نه کوم ب معرووفین مشوره کوی په خپل مزکې بخیطرري کې د شریت مواف د ماشم باره کې په ان دا سرتم که تاسو سختی کوئ تاله ااخه نپ به ورکې د لره بله ځان نه داسه خبره خو نه ده مطلب سردي خاونته خویا دی نو بس خدای دې ځان خلاص کې بچی دی او تاوالکین بل بل خدای بوله پوری دی خدای ز خویا دا هغه په بوزمت نه پری دی نو بس ویدا پریدا بل خدای وګورا کنه لينفق ذو ساعتم من ساعته خرچه دی کای مالدار د خپل مال دارای مناسبه ومن واسو قدرت علی رزقه چته کله شی په دریځک ددا فالینفق نو دې دې خرچا کای مما دا غسنا ته اللهو چې الله ورکړي دا ضروری نه د یقین ته بیان خورا په قران په خورا خو چې سدي وصايا په قران صح بلا خور نه غدي لور کوا لا يكلف الله نفسا بوج نه چې الله په یوکس الا ما اتاها مگر د هغي طاقت مناسب چې کوم الله دلور کړ دي ساجال الله زره چې الله به پیدا کئ بعد حسنن بسد تان سانا یوسرنا سانثا وك ايمن قريه ته عن ان امر ربها دي زينہ دې مې سده سورات اپارې کې مقاصد اربا سرت تفيفنا وقعي منكاريات دين ډېر کلی داسي دين هاتاتن امر رب بها جنا فرمانی کلی واغې د دا حکم مې را خپلنا ورسليو د پیغمبرانو د الله نه فها سبناها موږ ایسابو کده دیسره حسابن شدیدن حساب سخت وعذبناها موږ عذاب ور کدیلا حسبن نوکرن عذاب ناشنا فزاکت وبال امرها دیوس کلا صدا د خپل کار وکانا عقبت امریا خسرا او وانجام د کار د دی تاوان یعنی اخری اندام طوانو اس ګټه ونکړه حد الله له ما ذابن شدیدن یعنی هر کله د الله د دې عذاب سخت اخرت کې دنیا په عذاب خلاصیدل لښته دی یګینه بس خبره ختمه نه دلتم دبا اخرت کېم دبا بچکیږي بسنګا فتق الله رېګې د لا نه یا اولی لبابلله ځ نه آمنو او دقل خاوندانو هغې قسانو چېمانو م را وړی دی اللهوي عقل ممو میران دي او مخکې سوی اکثر هم لایا کلون دا ډیر بیااکله دی و یو منبلله چا چې ایمان ړړه پالله وی عمل سوالین او عملیو کنی دا و خیار دی او د و خیار د پااره خځې په کاري یدوداخلو دن دوګي دلاره الله جنات جنتو نو دا تجريم انت د هغ له انهار چې بهيګي بلان دي دا غين نهرو نا خالدين فيها ابدا هميشه به پایګميشه الله د زمون دو ټول نصیب کين کاد احسن الله له رزقا الله کي استقله دلاره رزق د په جنت کې د جنت هغه رزق ډير بهتار دی کولی او عزتمن رزق دي الله د زمونګو استادو دو ټول مسلمانانو پیریانو د انسانانو د نصیب کې الله الله اللهی الله غذا خله سبا سماوات چې پیدا کړی دي او اسممانونه واامل ار او دسمم کې نه مسلهنا د پشان یعنی دی ینی و اسممانونه دی اووز م کېدي خو دومره دا چې عمانونه اوسمم کې ل کېدللی دي بل دا چې کې بیا ډ ډیرې خبرې دی ایمام کردبي سرې ایتونونه ذکر کړی دی خ بیا پییررات کړی دی یو دا جو هر از مکه کې تاسو په انسانان ني هر از مکه کې ادم به تاسو د ادم غني هر از مکه کې محمد به تاسو د محمد غنی یعنی چې به څنګه دنیا دلته انده کسې کا ته څنګه ځرداري چې دلته نهسته انده کسې کا ته وزمکي دي دا کسې دا خبره غلطه ده دا ما مسله صرف په تعداد کې دي چې واس مانونه دی وزمکي دي واس مانونه جودا جودا دي ازمکه ټوله لاندې باندې یا تنزل رالې کې الله خپل حکم د دې ترمنځه مطلب څه دی کاسمانو له جدا جدا دي نو د الله په امر چلیږي کزمکې دی وواړه هم د الله په امر چلیږي دا نه ده چې د دې د لاندې غوي ودرولې ده او دا داغه پختر ولیاړه چې زلزلې راځینو د دې یو طرف ستلې شي نوی دی بلته وایلي دا خبرې ممپل کته ډیری دي ځنا اکش ورو ورو رايو زیک امامو ایا کوڅه وي یو یاره یختارې داسې جګوې چا داستل <سؤال> شي دي ا سره دې زرزر زل دلی را سیګنو 11 شخړې چا چا داستل شي دي خو وي کمزورې شوی دی لکه یو ډېر زرزر یو خابل خوړی ناجيبه وایې چې نسل کیږي نخوراګ وړي د ولړ پسې د چزما کې ټینګا کړه د ولړ پسې خوریس ادا سور وایې ده عقل وي خښې ده خدای تعالی ورکی لتعلم ان الله دید پارا چپو اشای چی یکنن اللہ علا کل شین کدیر پارسید قدرت والا دیں پا ان اللہ کدہ ہاتھ بکل شین علما یکنن اللہ ای ہاتھ اکڑید پاری اسیز باندی پیتی بار دے لام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت التحریم مدنی سورت دیں سورت حجرات نرستو نازل شویدیں یوصل ومد پنزول کی براवत دو صورت مخ کی صورت کې امور د قرانه ذکر کړو نو بدی صورت کې د هغه حقوق ذکر کړي د مخ کی صورت کې ترغيب او تابعداري د پیغمبر ته نو دلت زجر دې په خلاف د پیغمبر دعواد صورت بیان د حقوق دو او د زوجیت او ترغيب اطاعت د پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده خلاصه د سوراتو سورته کنه خبري دي او ان شاء الله هغه بو وسره وسره ترجمه سره بو امتیازات د سوراتو سورته ممتاز ده په ذکر د بازي حوادثو او ما د پیغمبر علي سلام او د بيبيانو د نبي علي سلام کې ديم سورته ممتاز ده په ذکر د صفاتو د نیکو بيبيانو بسم صورت ممتازه پرغیب توبه تا سلورم ممتاز پاکسامو د جهادو پنځم ذکر د دو د دو قسمونو د ازواجو چې بیبيانه په دوه قسمه ذکر د دو قسمونو د بیبيانو په دې صورت ممتاز نه بسم الله الرحمن الرحیم سورت کینه خبرې دي ډومنه خبره په دې ډومبني آیات کې ذکر نه پدومبنو دوه کې چاغه تعلیم دې امهته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د ما توله ده قسم چې کله قسم وکړې شي دیو جائز کار نه دیو جائز چیز نه دا غي قسم ما توله ضروری دي د دې شان نزول ګولما ذکر کړي ډیر ګڼ اقوال ذکر کړي او چې لا اکثر علماو مفسرین ترجیح ورکړي دا نو دا هغه واقعیا چې کوم امام بخاری خپل کتاب صحی بخاری کې ذکر کړی دا چې پیغمبر علیه السلام عادت مبارک دا و چې پس د مازیګر به پټولو بیا نو ګرځیدا حالات په معلومول تپوس به کوو جسم پکار دیو کنا دا یو سنت دی چې د مازیګر نرستو کور ته لړشا د کور والو تپوس وکا سپکار دی څه ضرورت شته وکنا په دۍ نیته او په اراده چې دا د پیغمبر سنتو او زي نو د قرچې یو بهترین عالمو مفتی رشید رحمت سی وو هغه ځان له ټیمټیبل مقرر کړو او ان دیไฮ د ټیم پابندو دومره د ټیم پابندو چې په خپل ګمره کې دننه فصلور دیوالونو سلور غړای لګیدلې دا زګه چې یو طرف ته مخینو چې بل طرف ته کاتوږي ټیم نه ځای کیږي او سلور والا په صحیح ټیم بالکل یو نو ان دیไฮ د ټیم پابندو یو منټ په 24 غندو کې هغه سروسګار نومو خټیر فارغ یوزګاری وو نو زکه دا غنه الله ډیر کارونه وسهاله ان کې دا اداره دا ډیر محدودو په ورکو ځای کې ده هم نو مې الله دنیا کې خرق کارته الله په ټوله دنیا کې واغسته زکه چې د ژوندۍ ټیمټیبل یې مقرر کړو یو باور ټیمټیبل کې دا و چې په سمه ځایګره و یو منټ لبراتو کړدا خو خامخا براتو تپوس وې کاو چیرې دا ضرورت شته وکنه نو که ضرورت به او غي به چې دا په کار دي دا په کار دي دا په کار دي نو بس دا غي اندام به وکاو او کنه به ونو واپس براتو ورته می تقسیم غړو د مازيګر نه بس دا تپوسو دا یو سنت طریقه ده نو نبی عليه السلام به پس د مازيګره به بیان ونو تپوسو نه کول حضرت زينب رضی الله عنها هغه به نبی عليه السلام لشربت جوړاو باقي به وخت لګیدو شربت به جوړ کپ نبی علیہ السلام به اوس کو حضرت نبی علیہ السلام بخو خواغه نو دوی بیان ویل کی د عائشہ صدیقہ او حضرت حفصه رضی الله عنها دوی یرا هغه حسن جان صاحب خبره کی دا خبره خو خان ده خو به کما په دې خو ډیره خلګی دا و یاغه یو خبره کړو دا خزی وای وای بنا کده کوڅه شینوم خانی وی سنا سبکی بیا ویو بل سره نلګی خو به هر حال اغه مشوره وکړ چې یاره د پیغمبر علی صلوات و سلام حضرت زینب څنګه ډیر ناس نه څنګه منې کوه هغه سره لږ زیات نهسته کی موږ زه هدا ورنه کوي بهر حال منصبې جوړه وای چې راشي موږ به نبی له سلام ته د الله پیغمبره تا نه د مغافر ووې زی ته مغافر خوړلې دي مغافر یو قسمه بوټو چلاغي بدبوې با او نبی له سلام بدبوې نه ډیر زیات لري تخته دي نو کاله جنبیلی السلام د زینب رضی الله عنها خونه راغي حفصي رضی الله عنها څنګه حضرت حفصي د تپوسو سکد الله پیغمبر مهاویر د غړلې دي هغه ما پیما خوشربت ګل دی کې د شجته هغه متیوبه د عرفات بوتینه د رس رختلی نا ابو بکر اغلې وای ها وی میځ دخلې نا نو بیا به زدا شربت نس کوم او دی پماباندي قسمه وکړه دې بیا به زدان کو نه خو دا شربت په بیا زنس کم اگر الله نبی علیہ السلام دې دوي چغره تا ته مې وي خپل چاته نو دې خپل کې سلام کړي وا حفصي رضی الله عنها را الله عائشي ته خبر او کړه نبی علیہ السلام اگر اس فاشغ غاره شو الله و هی را و لیکلا لوبه خدای چې د الله پیغمبره هیو حلال شی پزان ولی باندې دا مکو او دین دا ت هغه له تخارک گه د ستا دی ندی کی آداب ذکر کین ادب په کې دادې حکم دادې چې د یو حلال چیز نه د قسم وکړه نو دا به بیا دا قسم به ماته دا قسم ماتوله ضروری دی او پکاره دی زکا الله فرض الله لكم یا ایو نبی وی پیغمبران لم تحرموا لبندای ما حل الله لك هغه چې الله لال کړی دی ستا د پارا د دا نه نمولات دانو چیگنی پیغمبروی پا ما دی حرامي زکا چی دا زانن حلال و حرام جوڑول فا کفر د پیغمبر وڑا گنا نا کئی نو لی تو حرمو ولی حلال ای ولی بند ای ما غصا حلال اللہ لک چا اللہ علال کری دیستا پارا تب دغی مرزات آزو آجیک فلطای بی د رزاد اخپلو بی بیانو فاللہ غفور الرحیم اللہ بخونک محر بانده قد فرض اللہ لکم یہ کینن اللہ فرض کړي د پتاسو لازم کړي د پتاسو تحلت ایمانکم کلوواله دکسمونس تاسو والله مولاکم الله دی مالک تاسو او هو العلیم الحکیم د الله دی پویو حکمت والا و اذ سر النبی الى ازواجی حدیثا دا دیمه خبره پدی صورت کی چا غیرا ولد مسلمانانو دی د zarar د پیغمبرنا و اذ سر النبی کلا چپټه خبره وکړه پیغمبرنا الى بعض ازواجی تا بازو تا یعنی بیبیتا د بیبیانو خپلونه اله بعضی ازواجه بعض بیبیانو ته یاني یوي بیبیتا د نورو بیبیانو نه حدیثا نیو خبره فلما رکل نب ات به چاغي خبر ورکه پدي خبري باني بلي بيبيلا واظهره الله عليه او الا ذا خبر احكار کلب بيغمبر عرف بعضه الله خارکړه عرف خبر ورکه بيغمبر دي بيبيلا بعضه د بعضي خبرين و ارازان بازین او مخیوالو د بازینا و اظهرہ الله علیه کارکلا دا خبر الله په دی پیغمبر باندې یعنی پیغمبر خو ته پټه خبره کړې دای و, و ته یلی چدا بل تنوای اګی بل خبر ورګ او اظهرہ الله علیه الا دا خبره کارکلا په پیغمبر خو عرف بازه پیغمبر علیہ الصلات والسلام خبر ورک د دی باز خبری دی بیبی او مخی وړو د باز نه ان ډیر ملامت نکړه و چې کله خبر ورک فلم مار کلا نبھا چې پیغمبر خبر کړه د بیبی به په دې ماملا په خبره قالت ندی وته وی من انبا کازا ته چا خبر کړي پدې قال نو وی نبی علیہ السلام نبأن الالعیم الخبیر مال خبر را کړي د ازا ته په د خبردار دی ان توب الى الله فتاسوبوا باسي الله تا لقد شغت قلوبكما مما الى شيء دي تلون استاس توبيتا استاس زلون توبيتا اعلان کړي دي زلونم توبيتا مایل شي دي وان انتظار عليه او كتاسو دلی جوړه وای دي پیغمبر خلاف یا انتظار که امداد کوي دی وبال علی خلاف دلی پیغمبر نو اوريف ان الله بشکل لا مولاه مددګار دي پیغمبر دي و جبریل و جبریل علیہ السلام و صالح المومینین او نیکان بندگان و صالح المومینین او نیکان بندگان والملائکتو ملائکی بعد ذالک از وحیر پس ده دینا مدد گاری دی اللہ ویسا بے امداد کم و بچ کم بے اصار اب بہو نزدی دے رب دد انتو اللہ کا کننا کدے تلاکی کی تاسو این یبدلہو چھ بدل کی بور کی دل را ازواجن بھی بیانی خیرن چھوی باغا قورا من کن نستا سنا مسلماتن غالی خودن کی بھئی اللہ تا مومناتن مومنی بھئی قانتاتن تابداری کنن کی بھئی تا عبادتن توبیستن کی بھئی حابداتن عبادت گزاری سائحاتن روجہ داری سیباتن کنڈی وابکارن و دین دانم علمی کی چکنی دا ازواج النبینا نوری بہتری بی بیانی هم بی دی دا دې دا مطلب دادے کدا پیغمبر تا صلاح طلاق در کی او بلا پا نکاکی ور کی بلا پا نکاکی واخلی ناغا بلا چونکہ پا نکا دا پیغمبر کی رالن دا پیغمبر بی بیشو او تید نکانا اواتی ناغا به پتا بہتری ای. یا ایوها اللہ زین په پدی آیتونو کی دو خبری دین بیان دا قیامتو او تخو تصفیفی اخروی یا ای الذین امنوا اے ایمان والے کو انفسکم ماحلیکم نار بد کہ خپل ځان خپل احوال ديال اورا وقودها الناس دا سورت چې خشا کې خلق دی ول هي جارت او غټی خلق کو کافر او گنہگار مسلمانان او دا غټونه کمی مراد دي و یاختنا مراد آغا غټی دي چې دنیا کې عبادت کوي دي او یا اغاټې دو ګوګلو مراد دي چې هغه انتهایی ګرمایش ورګي نور تاوب ور کوي الی اعمالایکاتن بدی جانم ملایک مقرر دي غلازم سخت طبيعت والا شدادونو دو سخت بدنونو والا لا یاسون الله ما مرهم خلاف نکید الله نه باغی کی چې الله حکم کړی وي فالفالون ما یومرون او کید یغه چې دې ته حکم کول شي یا یو الزین کفرو یا کافیرون لا تذَرُوا الْيَوْمَ وَمَا يَنُنَّ نَزُلْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تاسو د دې ورځې او هغه څه نه پرېږدي چې تاسو یې کړی کوئ چې تاسو یې کړی دی ای او الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَوْ بِشَيْءٍ مَخْبَرًا په دې سورته بشارت ذکر کئ مؤمنان وتا او ترغیب ور کوي د توبې ای او الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا لَهُمْ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا تَوْبَةَ إِخْلَاصًا یو صاحب دې نبی علی السلام نه تبوسو کده الله پیغمبره توبته نه سوهاسه شیوی نبی علی السلام وی د اخلاص توبه د هره توبه د کله د بندنه ګنا او هغه دې پیډیر زیات پریشان نه دې د الله نه مافیو وغواړي او پسړه کې دې ګنا نه کوله قصتو اراده وکین نو دې توی توبه د اخلاص نو چې کله دې داسه دا توبو وستا اڅر ربکم نذ دې رب تاسو یو کفران کوم چې لې بکې ستا سونهسیې کومګونهونستاسو ود خللاکو او دن نه به ک تاسو جننا تن جنتون نوته تجری چې بهیې به من تختې حاله نهارلا د دغینې نهروونه یو ملهیو خ الله نهبيیا په کمه چلله به نروا کوې پی غمباره واللهځنا منو ماو او هغه کسان چې د د سره دي ایمان آمنو اوغا کسان چې معره وړی دی ماو دی د پیغبره للی سلام نورهم رنا ددي صحابين ايديهم روان باي ددينا مخي وبي ايمان مخي طرف دديتا نقولونا واي بدأي ربنا زمون ربا اپنم لنا نورنا پورا وساطة زمون دپارا رنا زمونگا دي بداولي وي چه الله زمون دپارا پورا رنا تا دازه که منافقان وي اغي سر بتیاري کافر و سر بتیاري دي بوي الله زمون رنا پورا و کامل وساطة واغفر لنا بخنا و کمونگا انك اعلی كل شيء قدير الله تهی پارس قدرت والا یا <سؤال> ایو نبی جاهد الكفار بعدو <صحب> قسمنا بجهاد د کافر سره ذکر کین دادو قسمنا ذکر گئی د جهاد یو <سؤال> جهاد د کافر سره بیم جهاد د منافقان سره <سؤال> یا ایو نبی پیغمبر <سؤال> جاهد الكفار <کو> والمنافقین <سؤال> جهاد کا د کافر سره او د منافقان سره و کافر سر جهاد دی پا تورا منافق سر دی په جبا وغلو ظالم او سختی که پا دی منافق سر با پا تور جهاد نکای بلکه دی براتی وغلو ظالم قرآن وی سخت شاپی نو اپی عمبر علی صلاة و السلام رتل دی سختی پی کردی دا ومعواهم جهانم دو دی زائد جهانم اپی اصل مصی ربت زائد واپسی دی جهانم ضرب اللہم صلی للذین کفرون دا وما خبر پا دی صورت کې. چکه قرابت انسان لافایده نور کئ چکه لدین دی انسان یو نه ی ذرا بللا مثلا بیان کله الله مثال للذین کفروا ده پار ده کافرو امراتن وهند خدزید نوو همرا تلوتن نوو ده خدزید او ده خدزلوت علیہ السلام کانت تحت ابین مین عبادنا وی دا دواله اند دنی کا ده بندگانو زموننا للاند دنی کا ده دو بندگانو مین عبادنا ده بندگانو زموننا صالحین جڑیر نه کانو توخاناتہما به دغړو خیانت کولو د پیغمبرانو سره مراد د خیانت نه خیانت په عقیده کې نه ګره خیانت د زینات نه نه دی مراد لکه ډېر ذکر کړی دا بعض ذکر کړی دی دا خدا دی یهود سازش دیو د یهودو چللې فخانتاهما هغه خیانت خیانتو د ایسره فلم یغنیہ انهما لک د نوح علیہ السلام دا غضی بارے کې قران وی لسا من اهل دستا د اهل نه نه دی نو بعضو دا ویلی دي چې ما نه دا څه دی ولود زنا دی خدا خبره ډیره زیاته غلطه ده زګد پیغمبر کور کې کافر خدا الله برداشت کوي او بد کردار خدا الله نه برداش کوي نو هر کله دای خینات او کفار کیده کې کی د پیغمبرانو سره فلم یوغنیه انهما ملينه کدي د دوه پیغمبرانو د خپل بی بیانونه نه الله دا صاحب عبدالله نشه وثیلا ویل شل ادخل النار دنه شی اوردا ما دخرین سره ده نکیدن کونا یمبرانی خواندانو وا غب زی جنتا او دا خزی دروازه دوزختہ کافری وی نو دوزخت کما پروتین اته خبره په سورته کې هغه داده چې قرابت انسان الله zarar نور کوي چې کله سړی مؤمن وی او د کوفر ملي ری وی وضرب الله بیا الله مساً مثاله للهځین عامونو د پااره د مو میناو امراتته فرراونه د خې د فرون اس کات کله چې د ویرب ببنییل د ک بتن ی زماه به جوړکه زما د پاره کوره ه دکه د خپل ځان څخه بتن کور, کور فجنلتې په جنت کې اوونه جنی ماله خلاص را ک من فرونه د فرون ده عملېی د عمل داغ نه ونه جنی منلقومظالی می نه او خلاص را نهمه خبره بادرې ورکی مؤمن تا او برداشت کوله د مصیبتو او د تکلیفو او د دو دونمونی دی یو خداب فرعون او د مریم مریم بیبي چې د فرعون خزي سختی برداشت کړه ایمان نه نو ورستشوي الله کامیاب کړه مریمې تو ګره چې سست ته کالی پر اغلی ني وکړه کلا کا اولادا نو الله کامیاب کړي دا او امري امنه ته عمران التی او به انی الا مثال مریمی ثلور د عمران او اغ احسن فرجها چې بچی ذات له خپل شرمګه تناخما فی من روحنا نو پوکو پوقوه او پدې کې د روح زمونږه جاء جبرئیل دا جبرئیل مین راغلو پوکېو کده د بیبی مریمه په گریوان کې الله دا غین حمل کو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام و صدقت بکلمات ربها او دې تصدیق کړو د کلمو د رب د وكتبه أو دي كتابنا ذا الله وكانت من القانتين أو دعوات تابدار ذا اللهنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رد العالمين و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 صورت الملک مدنی صورت ده ترتیب ده صورتونو کی وشبه تم او پنزول کی اوصل واتم ده پس ده صورت تحریم نا حرابت ده صورت ده مخ کی سراداده چه مخ کی صورت کی حقوق د زوجیت بیان شل نه دلته حقوق د الله بیان نه دیمه کی صورت کی ترغیب و تاب دارای د پیغمبر اسلام تا اذل کی ترغیب دے توحید د الله تا دریندا جمع کی صورت کی د جهنم د اور حالت بیان کا ندل دوم ناغی حالت ذکر کوي خلکتر کئی سرا چه ازا الکو بھیها سمعو لها شهیقا وحی تفور تکادو تمیز من الغیز بلہ چه مخ کی صورت کی دعوی چې ملائک بددي کفار سره دوزخ کی سختی کئی ندل دکی وی چې ملائک بتنا وقتن فوقتا تپوسم کوي بلال جداه سوره اخره کې ذکر د کلمات دربو د کتاب دی سورت کی دعا تو دی کتابوں نے خلاصہ پیش گئی دعا دی نفی دی شرک فی البراکتا خلاصہ حدیث اینا تر سورت جن پوری اتم باب دی داخری حصے دی او پدې کې غالب مسله ذکر کوي نافذ شرک فی البرکات پدې مسله باندې په سوره ملک کې یول اس دلائل اکلیه بش گئی بشارت ورګې مؤمنان او تخویف ذکر کوي د پارانه منن کو او سزا ذکر کوي آغا چا د پاره چې د الله د کتاب میں مخاړولې امتیازات دی آزاد د سوره الملک دا سوره ممتاز د دلایل عقلی او سره کثرت سره دلایل عقلی په کې ذکر دي ځین دا سوره ممتاز د په سبب د عذاب د جهنم مالو چې اغه ادمی سماع د قران دا درین دا سوره ممتاز د په مابین د فرق او فرق سره په ما ده نو مؤمن او د کافر کې بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکاته عل الاغاظات بيدې الملکو چدا غلاس کې باد شاهدا داروم به دلیل پدیش برکات ورکون کې اغاظات دې چدا غلاس کې باد شاهدا هو عل کل شین قدیر او الله پارسز قدرت عل علی <coughs> دا دویم دلیل چې برکات او لا دی دې چې هغه د قدرتونو مالک دي درم الزی غزات خلق الموت او الحیات چې پیدا کړي د مرگ او ژوند نفیو په د نقصان مالک دی د فائدې دراحت او د تکلیف مالک نو هغه برکات او لدین لیبلوکم ایوکم احسن عملا مګ او جونې پیدا کړړه او تاسوی د مرګ او د ژون والله وګر زوړی دنیا کې دله ژوندر کو بیا به مګ را ولی د دژون غ دی ل ابلو او کومچیم تحانو کې پ تاسوو و کو مو عمله چې کمی یو کې کم خاعمل کوون کې دی په هوله زیز د غالله الغفور جوړه کې سلورم دلیل الذي غزا خلق سبا سماوات چپی پیدا ګل دی واسمانونو ته با کرنلاند باندې چګم الله دی, دی اسمانونو کې برکت ته چوله دینو هر چیز کې برکت و لا ما او اسمانونو یې څنګه پیدا کړ هی پی ما ترافي خلق الرحمن تنويني پ پیدا کولو د رحمان ذات کې من تفاو تن سن نقصان سنم ګړتیا بد ته پکې نقصان به پکې فرض الجل بصرا نظر حل ترى من فتور فرض الجل بصرا خپل نظر حل ترى یعنی بیا وګرا حل ترى من فتور آيات 24 تویني پدي کې 24 وګرا ته دې اسمان دا يوزلنا ويسمر جل بصرا بیا وګردا نظر قرته بیا بیا دوزل دا تصمیع مراد ندا بلکی بیا بیا اگورا اگورا فدی چې چیدی کی چا دے معلوم کم سنوکسان پا کی معلوم کم خواتا اگورا گی نتیجہ بے سی یا انکلیب علیکل بسروں را پسکیگی بتاتا نظر خاص انا آجزا وہوا حسیر دے بے اس تڑے بلکل او حسیر لری بید حصول دا مقصد نا ته دې چاود ده د پاره ته یو زړپېری دی آسمان ته وګوري خو الله رب دې زتوي ته دې کمشه ګور نه آبادی پس تر ګو نظر ناراضين ولقد زينا سما الدنيا دا پینځم دلیل عقلي ګور نه چې د اسمانه سورخه استکړه لري سمرا ګن سوري پیدا کړی دي نو کم ذات چستورو کې برکات ته چي پاري او سیس کې د برکت مالک اغه دي ولقد ولقد زينا سما مونکه سکړې د اسمان نږدې بمصابیح پوسورو سرا او تش خایس نه دی و جال نارجوم للشیاطین مونګر زولیدا مشتون کی د پاره د شیطانا نو رزین ته یوشه راځي هغه دا چې کله دا د خایس د پاره شول او شیطانا بم وشتل کېږي نو شیطانان خورېږي نه یو څوره نن وشت یوې صدا وشت یوې بل راځي یو کمره کې دنه چيو لسبل فنې یو یو لری کیږي ناخو خنده کوي بیا نو دا څه مطلب چې د استوري اور بصیر اولی نه د نه یو شغله را جوده شي لکه څنګه چې اور سړی بل کړي کله کله د لارګي اورو وته بلی هدا غینې یو دا غوالو نو دا قصې د استور نه الله یو ټوټره والو زی دی پیرانو پسې هدا شیطانانو پسې استوره پزای پاتیږي فآتادنا لهم عذاب السعير او تیار کړه له موږ د دایې لپاره عذاب السعير عذاب دا اور وسهونکې عذاب د اور تیز بل کړه شي سعير فمانادم مسحورات سرى تیز بل کړه شي وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم دا لپاره د هغې کسانو چې کفر وکړله په خپل رب عذاب جهنم عذاب د جهنم دی وبئس المصير او ډیر بځای دا واپس ایدا د جهنم څنګه نا کار ځای دی اذا القفيها هرګل چې دی اوغردل شي په دې جهنم کې سم یو لا نو بوري داګه ده دا تفور او دې تفور جوش به هی ټکی کی به دا خچر یا خر سوا خووینی یا پدی سینا کدن یو آواز غونی کئی یو بخلا آواز کئی اگه نا نو شهی که اگه آواز توی جی پدی سینا کدن نئی نو دغا سی دا جہنم با خوٹکی گئی تکادو نزدیده تمیزو چو اوچوی منال غیز دو وجه دو غسینا در دیر غسی دو وجه نا بدیده سی حینار با کئی او کل ماول کیا فیافو جن ہر گلہ جو غرض ول شی دی جہنم تذ دینہ اورلا سلہم خزنتھا تپوس بکید دینہ دی سوکیدارن ملائک دے جہنم غیب وتوی علاماتکم نذیر آیا نو غلہ تاس دیر ان کے قالون دی بوئی بلا ولنا قد انا نذیرن یقینا راغلو من تیر ان کے فکذبنا من و تنسبت درو کو وقلنا او اومن ما نزل اللہ من شیء نور علی گلی الله سے ان انتم نیتاسو انبیاء الا فی ظلال کبیر مگر ب گمراہ اید رلی کی يرون کی انبیاء غلو خمو وی تاسو لیر گمراہ او موږ وی الله سم نذرا لگی دا تاسو دروغ وای نو بس موږ باتبختو الله ربو لذت دی دغه جهنم د عذابہ تمام مسلمانان په محفوظ کی حفاظت کی او ساتي الله دې ټول دین بچو ساتي نن نو غاډر نه کار ازایدې یو دوزخ دی اور ببلیږي دیم په غورونه بيدیو طرف طرفنا او د بل طرف نه ملائک به دوی وویل را لایې راونکې نور اغلی دایبو راغلی او همغه و مانلې وقالو وای لو كننا نسمع او ناقل کچري او izdelه مونږه اوزانم په اکله ده لو دې کی تمنا هيا نه ده بلکې ده لو پد دې کی شرطیا نه لو كننا نسمع کچري مونږه او نه کلو او زانم په اکړی ما کو نه في صحاب سایر نبومونږ په جهننم مالاو کې ن مین نوزورې ایام قتبیوي چې منږه د انبیو خبرې اورییدلهنو سوه بخه الله م بنی کكثيریر وي ننس او وی بخوا اللہ کسیر وی ما انزل الله من الحق لو ک نه ننس او کچې منږ اوې دله د الله خبرې او نا کله اوزانم پیپو اکلې ما کنا فیا اصحاب السائر نبه مونږ په دې جهنم වලو کې دام او ری او اوزانم پیپو اکلې نبه بیا مونږ په دې دوزخ کې نو یا کلکل انسان بخل نه کویږي خدا پوی نه و او ری بسمل پیو کې نو دایب وای چې نا مونږه پوی تا وګې تاو انا په بخل پیوډو لو کنا نسمو کچره مونږ او ری کتاب دلا او ناکیل او یام ځان پوکړې یاني چیا په خپل په پوی دې یم د پویان اورې دلې ونه دوړ خوی کنن خو نه په خپل په پوی دې نو د پویان اورې نو نتیجې دا شوا جنن دوزخ کی پراتیو ما کنا فی الصاب السایر نبو من دوزخ والا کی فاعترفوا بذنبهم دای د اقرار کی بخپلا ګنا دای د اقرار او کی بخپلا ګنا باندې او غټیم بتن ترې اصحکنو هلاکت دیلیا صاحب ځایره دا پارا د جهنم مالو ان اللذین یخشون ربهم بشعرط ور گئی اغه مؤمنانو دا چې د الله نه یریګی هاغه کسان چې یریګی د خپل ربنه بل غیبی په نلی دو لهم مغفرت النیل بخانه دا و اجرن کبیر اجر د ډیر لوی واسروا قولکم ک تاسو پټ او یخبلا وینا او یا تیزوالکوائی کوی انہو علیمون نیقیناً دا اللہ دے پویا بزاتی صدور پا خبرو د نوبان دی اللہوی زب پا پٹو اخکارو دوارو پوئی گم الائی آلم من خلق آیا نپوئی گی حقا ذاتو خلقا چے پیدا کرے دے مخلوقا وہوا دا اللہ اللطیفو لی دنکے دے باریکو سزنو دے الخبیہ خبردار دے پارسو دا من خلقا دا مفعول دا یالمو دین زکا علم پا مانا دا معرفت سرده یو مفعول غاڑی نو مراد دا من خلقنا مخلوق دین نو معنا بادای علا خبردار یالمو پویگی الله من پا هغا مخلوق خلقا جللا پیدا کرده بے اللہ ایزو دخ پا المخلوق نا خبرداریم ما تپتا دا او یادا من فائل لین او مفعول ده تامین ده وجه نه هزف کرده شه ده او مراد د من خلقه نه خالق ده نه بیا بیمانه ده ای علا آی آلمو آیه نه پوئی گی من ها غزات خلقه چه پیدا کرده مخلوق چې پیدا کرده ده هری او مخلوق ولده نه پوئی گی چې چه وهو اللطيف الخبير او دا الله دې باریک بینو خبردار مطلب الایا لم من خلقا چې کلی دا معنا شي نو دا احاطه دا, دا کنایته د کامل علم دا اللہ اللہ دی الله رب العزتنا چې الله په هر یو څه باندې پوهی دی الایا آیا ایا نپویګی من هغه ذات خلکاته پیدا کله مخلوق وره نپویګی یا الایا لم ایا نپویګی من ها و ذات خلقه چه پیدا کرده مخلوق و هو ده اللہ اللطیف و بارک بنده الخبیر و خبردار ده هو اللذی ده اللہ و ذات ده جالا لکم و لرد چگر زولی دست آسو دپار از مکا زلولا نرما تابدارا دفائدو اغسطو فمشو فی منا کبیها نزیت آسو پلار و داغی و کلو مر رزکی او خرائد رزق دالانا و الیه النشور دی اللہ تدی بیارا بیا را جون دي کې را ورته کېدل اامن تمن فیسماي دا د تخفیف د تخفیف د دنیوي ذکر کوي الله اامن تمن فیسما آیات اصحاب یری دا غزات نه جسمانو کې دی ای یخسف بکم الارض د دې خبر نه چې او به منډی تاسو را پزمکا فیزا هی تمور نو دا کې بد ازمکا خوزی دا بولې خوزی دا د دې لپاره چې دا انسان پا کنور پا کتلشی نو الله رب العزت وی دین بیاری چیز مکا کی بدیو منڈم اوزی با پکتا ام آمن تم یا تا آیا تاسو بیاری ای من دا آغازاتنا فی السماعی چاس مانونو کدی این یرسل علیکم چراو بلیگی پتاسو خاصی بن باران دکانو اغشی و رون کدکانو سی لید آیا باران دی خراو بلیگی پتاسو بانی خاصی بن کانی سرطالمونونهو زرردې چې تاسو بپشي کېف نظیر چې څنګه دی یا راولزما ولهقدکس زبللهځیننه من قبل لhimیم یېن نسبت د درروغ کړو هغه کسانو چې مخک ددنو په کېفکان نه کیر نو څګهوا ذاب ځما او لممی راې دا تم دللی للی او لممی رووایا دی نګيلتتییرې مارغانوته هم پورته دد نه سواففاین چکلاوونکې دی دروازه ورو او یکبزنا اورا غونډي ما یمسکهونه الا الرحمان ندی ټینګډي دی مگر رحمان ذات انه بكل شین بصیر کینند الله پاری اوسې باندې لیدونکې دی بار دی مار غانو ته غورا د اسمان په دې مس کې د دی لچا ورکو او دورا برکت ولور کړې دی چرست راز زیاتیږي او کمیږي نه نو د برکت مالک هغه الله دی اممن هاذالذی سوک دی آغازات سوک دی آغازات سوک دی آغازات سوک ہوا جندل لکم چاگا با مددگار شستاسو یا نصروکم اوستاسو امداد بوکی من دون الرحمنی لاو دا رحمان ذاتنا دا رد دی پا مشرک باندی اللہو ایدہ ٹول کارون خما کول ندی ٹولو کارونو مالک زوما نو آیا بغیر زمان استا مددگار سوکشتی ان الکافرونہ ندی کافر اللہ فی غرور مگر پدوکا کی دا کافر و جزان لماددگار نیولی دینو دا ٹول دوکا کپرات دین امن ام حاز اللذی ارضککم امن سوک دیاغذات یا سوک دیاغذات امن ام حاز اللذی ارضککم ان امسک رزقا امن حاز اللذی یا سوک دیاغذات حازات یرزککم چرزق بدل در کی ان امسکا کچری بانک ی الله رزق هو خپل رزقا الله وی کزر زک بند کم نو سوکシャレ رزق دل अदर کی خدای با وجود د دې دلایلو د اوریدونا بلجو فی وطو دن دای ذنکی فی وطو بصر کشی کی ونفور نو پدې اخته کی د حقنا الله د اسمان او د زمکه نظمات بادشاہی او قدرت معلوم دی بیان مې هم ک دې تکړه دی خدای ته اخته کی دغه خبر نه نفرت کین افمن یمشی مکبن علا وجهی دام فرق ذکر کی پا ما بین دا مومن او دا کافر کی افمن آیا حقا کس یمشی مکبن چروانی نسکور علا وجهی پخ پل مخ احدا خرسی دنکے دخ پل مقصد تا امن او یا حقا سوکا یمشی سویان چروانی برابر سرات مستقیم پلارنگا یو سڑی دی یا غسر کته کړه ده بالکل اثرګي پټی کړي نه دې روان دي الارم غلطه کړه ده نو ده خپل مقصد ته چیرې نې رسیدي بلله چې بس تر غوږ ده او روانم سم به لارم نې ده نو یقیني دي چې ده به مقصد ته ورسي نو ده نې روان پسما لار مسلمان دي او دا سر دا کافر دي نو الله وايي دوړه کې کله چې ده نو په دا د دوړه کله برابر دي ده کېد فرق دي یو تباہی تر آوان دے و بل بچاو تر آوان دے نزان للار خوخا کا کده مومن لار دی خوخی نو پدیر آوان شا و کده کافر لار دی خوخی نوستا خوخا دا نحم دلیل اکلی قل تو وایا هو اللذی اللہ غزات دے انشاکم جتاسوی پیدا کری ای و جال لکم السما تاسو لیدر کری دی وگنا والاب سارا استرگی والافئد تازلنا قلیلم ما تشکرون ډیر لګ تاسو شکر ادا کوی لګ دی چې تاسو کم شکر ادا کوی لسم دلیل عقلی هو الذی ذا الله غذات ذرهکم چې تاسو خار کړی فل ارضی پس مکه کې الیه تحشرون دی الله تبجم کول شي ويقولون او ایدی متھا ذا الوادو کلبیدا ادا ان کنتم صادقین کای تاسو رشتنی نو قلت او انما العلم عند الله یقینا علم د قیامت خو الله انما ا نظیررو مبیین او ب ش ځایم یارهون ک هکاره ځخ یولکوم د قیمت دیلم نه نیم خبره چې کله بهی او کله نهزما کار خو یرول خو یو واړئ فلم ماره هر کله چې اونی د د ذا به وقیمتته زول فتن ندي سی تو جولهځ نه کفرو طور د کافرو الله دته ووا چې هر کلم دا قیمت راغې نه حالت بمګړډیر نهکاري. تاریخ ایسو کوي ځان نو تیار کا وکیل او به ویل شي هاذالذي كنتم به تدعون دا ها هزار ديته تاسو به وخت دا دلیل عقلي اعترافي او سکوتي ذکر کي اغه دلیل چې مخالف مني هاو بالکل اغه په غلیکي نو داسه دلیل ذکر کوي الله قل دو ا خبر را کوي ان اهلکني الله کوفات کمال الله ومن او بچاله معیا چې زما سره دي او رااحماه یاره همموکې په مونږه نو دد شرتهجزظام محضووفه ده چې لا سر نه غیر وه م نذابي زمونږ خدا کده ده کا الله عذااب را ولی نو بغیر د الله نه زمونږه سوک ب والله نې بلڅوک بچ موږله نشي را کولی نو چې هرر کله مونږله بچوره کو اونکې سواده الله ن بل نش نو تاسو را تا وای چې کا الله پتا سو عذاب راولې فمای يجير الكافرین سوق د چبچکی کافر من عذاب علیم دا عذاب دردناک نا د دې اعلانو کې زمو خو اكيد داز چې بچاو ور کوونکې عذاب را وسونکي الله دی الله کا عذاب راولینو مونږی نشولری کول د ځان نه رانه بل سو کړول شي خدای را توای چې تاسو د بچاو د پار سو کتلی دي ځنل قل هو الرحمان دغه الله د رحمان ډیر لئ محړبان آمد نابی موږ په د ایمان راړی دی وال تو کلله مونږ په د بانندې ځانپه ل دی په تعالمونونه زرد چې تاسوپه من هو في زالې مبیین په غچا چاغ ب په کومه یخکاره کې په غچا بندې پهوشئ چا هغه کومره یخکاره کې دی یې سبا د قیمت په میدان با دله دنیا ته د هاریو انسان چکه مې مخه ترازی داغه د هدایت ته دو ګمراهه پتا ولېږي قل اراي ان اسبحه ماوکم یو لسم دلیل اکلی ذکر کوي پدې چې برکت ورکوونکي الله ده سورته ملک کیز دا کا نه کیده پدې جوړ شي خلکو بووی سورته ملک یو لسم به ورکولې وجسوا په مطلب او معنا یې نه پویدل داغه سورته جناب اسلام علیکم سړی د شپې دا سورته وای ما خام ما سودنه نس ما خام نرستو نو الله رب ال عزت بده ازاب قبر نه دی, دی محفوظ ساتي دا زګج پدې کې د الله یو ل صفاتو نه ذکر دي یو ل د اعلی اقلي ذکر کړی دي پدې مصلا برکاتو علی یوازد الله ذات دي وګوره کې یو سړی د بابا یو ل سم ور ملکم او نو د اوازه ملک نه هرش باندې دی دو قرآن ختم کوي او روزانه دروچې نيسي او چې یو ل سمد بابا پنو مر کوي نو دا مشرک دي د کافر, کافر دی دنیا نه د کافر دي نو اذکال فقار د سورۃ ملک قل تو یا ارا خبر را کئ ان اصبح ماؤکم غورزستا <تصفح> صبح غورن اوتی نسوک نسوغدی چرا بدیتا ستا بما ایمماین وبچن داری بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الکلم ترتیب د سوراتونو کې اتش بیتم او په نزول کې دیم نمبر دې دی پس د سوره لالقنا <تصفح> عربد د صورت د مخ کې سره مخ کې صورت کې مسله ذکر کړه چې برکت ورګون کې الله دې نو دې صورت کې تیزی ورګې په تبلیغ باندې چې دا مسله ورسره د مخ کې صورت کې توحید بیان شو نو دلته صدقات د نبی رسول سلام ذکر کین دریمه کی ضرورت کيده وي چې الله سره برکات ورکولو کې څوک شریک نشته ندلته دهغي د ها خلکو مثال ذکر کړي چا عيد الله رب ال عزت سره برکات کې شریک ګرځولو نو الله د دنیا عذاب پر تاسو دا ورو دي صورت تیزي په تبلیغ باندې او نه د مذاهنات نه او د سستیانه خلاسه ده صورت صورت دو بابا دین باب آیت آخر پورین فا اول باب کی پنزغٹ خبری دین صداقت ده قرآن ده صداقت ده پیغمبر علیه السلام ده ایک دو امزجر منکرینو ده رسالت تا ده دره خبره دعوه ده صورت چې تیزی ده په تبلیغ باندې یتم او نحم آیت کین سلوره ما خبره لس او صاف د ده معانده او د زدی انسان او پینزه ما خبره تخویف دنیاوی نون ده دی پا مانا اللہ پواده والقلمه گواده کلم وما یسترونا او حغا چه کلم والی لیکی تا هغه غوادی چې لیکي کلم والا د کلم نه کم کلم مراد دي او د لیکونکو نه څوک مراد دي نو بس چې دنیا کې څوک ام لیکل کئ ته تم کلمم کئ نه دا ټول غوادی مطلب سره الله که دا ټول کلمونو والا پر اختیار باندې د پیغمبر برکه لیکل شروع کئ نو دې باندې مسلې ته اورسی دې دا کلو کی چې ان کلا لا خلق نه عظیم ترشتینه پیغمبري کلم او د لیکونکو کې الله رب ال عزت ګواہی پیش کوي پسداقۃ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کدی په انصاف لیکل او کې نو دا ټول به ګواہی پسداقۃ محمد رسول الله مصداقات د کلام او د بالاو دا تقریبا امام قرطبي غن ذکر کړی دی داسی شیخ عبدالسلام سے احسن الکلام کې تقریبا سشل پوری ذکر کړی دی مان د نعمت ربک نیتا پا سبب دنیمت دخبل رب بی مجنونین لیوانے خلق دتلی ونیوی خلی ونیوی نیو و انہ لکا لاجران اوچی خلق لیوانے ویتا پی صبر کئی نستاد پارا دی آجر غیر ممنون انہ ختمی دنکی و انہ کلا علا خلوک نعظیم یکینان یہ تبا دیر لوی اخلاقو باندین یا علا خلوک نعظیم ان پر دیر لوی دین باندین داسی دین چا اللہ غور اکڑے دی او خور اکڑے دی د وب سرروونه زرې ت و نخبل انجامامهاقې بهته عملکه او به وې ان انجامام د خپل عمل چې صبر دی وړو په یوب سرونه او دیی به هم اونی آ کې بهته مالم د خپلو عملونه انجامام په ای کوملمفتتون د د پاارفل هز دی چې سطاععلونه به کو مفتون زردي چې تاسو پوهشي بمن پهہوچ ضله سبیلی ی چې خطقیې دلارے دال لانا وو آلوں بال محتدی نه ڈالله د پویا پہدااتمندن کو دا تیزی اور کئی په تبلیغ دا میں او نہیں د مداتنا فلاتو تیل مو قذبینا خبره مماہ د تغیب کوونکو اودو واړی دیی لوتو دہنو کہ تو سوچ شيته نرم شي فاودہونا نودی الَّمَا <سؤال> الَّذِي <سؤال> رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُمْ يُذْهِنُونَ هِنَئًا إِذًا أَوْ فَهُمُ الْآنَ يُذْهِنُونَ طَمَعًا فِي إِدْهَانِكَ يعني هغه ټیم متاثرن ارمیو کوي یا مطلب بل مطلب اداره چې دایتا سره اوس نرمي کوي په دینیت او چې تم نرمي کوي او قران وایي بینا ولا تتقل لحلف تابِ دایمکا بحري اور ډیر قسم کوم کوي د ځاینا د معیت تقریبا یو لس ناکار فتون نذ کر کوئي دوه ککړه ال مقذب دویم د به واړی چې توسو شي وله تو تتاببعدارری م کوه کللهحلله فین نهې او ډیر قسم کوون کې او دسپ کو حماین دطان وون کې م ام نامیم او دتون کې په چی یې د چغی کوون من نا للخير د منکه اونکی د خیر معتدن له ند تیری دن کی اسی مینا د گنہگار او تلن د بدبی بعد ذالک سراد دین زنیمن چه بدنامه مندی بعد دا, دا بعد پدایځی کی پمانه د معاشره او تلن بعد ذالک او تلن دی بعد ذالک او سراد دین زنیمن بدنامه هم دی د کاه ظمالین د دی ووج نه چې خاون د مال او بنی او د زامنو دا وله غلت دکر کو چې سرکش ولې کوئ الله ربزات ماللو زمن ورکړي دي نه دا سبب د شکر د الله نه دا سره بدماشی شو وړه اضادلالی یا یادونه کله چې لې شي په دځم ونه قالن وایي د اساتروله دا نه داې کېې دا یو کسو دا بارهه کې ناجل شو او به هرر حال بعضې مفسیې نوزیکری د ی و آیتنا ذ القرآن المجید چ الفاظ امین و حکم یامین نو الله رب العز توی جهری او سړی داسی شي چا غات د دین په کار کې سوستای ور د دین مراد کلا کلا یونی مړی چاله مشوره ورکی لکه زمون مشر مفتی سیبو یومل گری له مشوره ور کړو چاله کده اتلګه گزارا کا یا بلات بدرس کی ور پسی شوروشو یده توی ګورې نرمی کاوی نو یو نرمی دا د مس د خورورو د پااره او یو نرمی ده د مسله د ایلو نه.غ نرمی چې د مسله د خورورو د پارېغ جز د محمود دا طرقله په کار او یو داسې چې یو سړی د تو د مسلهمه بیایانوه دکه نرووادي چې دا توی مسله پس طریکمهیانو دا وادي. نو د هغې بیان دی چېی سړی ستا د مسله مخی تر و کاټ ګرې نوګور سوچ کووا دی به کله کله په ډیررو نرم الفاازو سره را ځکه دا په دې کې مخالفت <سؤال> جوړوم به نور تیږي او ته یو ګورا مقصد ته ګورای چې دغه د خبرې غرضه مقصد څه دی الله رب عزت وي دا د دین نه سستۍ نه د صفاتونه وبکې اذا تو لا علی کله چلو سې شپداه اتونه څنګه وای دی چې کیسه د بخوانودي سنسمه علی الخرتم زر دې چې داغ بور کو دلر په پوزباني الله رب له داغ بولور کوم په پوزا د دې مطلب اللاما کر تبی ہوئی سنلہ کو آرن و سبتن حتا یکون کمن و سما عل ان فہین اللہ رب لی کوی جپ پوزہ بد داغ ور کم مطلب دا دی چ بیزت بهکم ذلیلہ بهکم مونږمو کنا چہره فلان کی پوزہ پریشوا سم مطلب ذلیلہ ش بیزت ش اللہ ای ز بی ذلیلہ کم انا بلونا ہم مونږه امتحان کړه پدای مونږه امتحان کما بلاونا څنګه چې موږ یې په هان کړهو صاحب الجنت ایبا باغوالو اذ اقسمو کلکري قسم نو کلو لیا سرمنا چې شوګیب میوې ده مسبحینا باو